Dictat número 3, primer trimestre Segurament ara em preguntareu Segurament ara em preguntareu Quin problema hi ha Segurament ara em preguntareu Quin problema hi ha pel fet que la meva mestra de primària Quin problema hi ha pel fet que la meva mestra de primària vulgui saber massa pedagogia que la meva mestra de primària vulgui saber massa pedagogia punt i seguit doncs és molt senzill dos punts doncs és molt senzill dos punts resulta que tots els seus llibres resulta que tots els seus llibres expliquen molt bé, resulta que tots els seus llibres expliquen molt bé com són i què fan els nens i les nenes. Resulta que tots els seus llibres expliquen molt bé com són i què fan els nens i les nenes. Punt i seguit I mentre nosaltres I mentre nosaltres Ens portem I mentre nosaltres ens portem Com els nens i les nenes dels llibres Com a I mentre nosaltres ens portem com els nens i les nenes dels llibres, com a. Ella es porta també. Ella es porta també com una mestra de llibre. Ella es porta també com una mestra de llibre. I tot va molt bé. Punt i seguit. I tot va molt bé. Punt i seguit. Però, si comencem a fer coses que no fan els nens que surten els llibres? Però, si comencem a fer coses que no fan els nens que surten els llibres, coma? Que no fan els nens que surten els llibres, coma? O encara pitjor, coma? O encara pitjor, coma? Quan fem alguna cosa. Quan fem alguna cosa. Que els llibres diuen. Quan fem alguna cosa que els llibres diuen. Que només fa Que només fa algun tipus estrany de nen, com a quan fem alguna cosa que els llibres diuen que només fa algun tipus estrany de nen, com ja la velem. ja la vellem, dos punts o s'atabala com o s'espanta, com o s'atabala, com o s'espanta, com o va a buscar o va a buscar el psicòleg de l'escola punt final o s'atabala, o s'espanta, coma o va a buscar el psicòleg de l'escola punt final